идея, отново, анекдотите на Настрадин. Тук се сетих за един, за книгата. Питат го, верно ли е Настрадин, е, че си писал най-хубавата книга? Вярно е. И кое е хубавото в тази книга? Предговора. Како пише в предговора? Не четете тази книга. <ръква> Прекрасно. Иска да каже, как живееш? Ти мога четеш, ако искаш всички свещени книги на народите. Как живееш? Как мислиш тайно? Говорихме ми за Боян. Тайната в него е дължи прекалено много на чистотата, на пречистотата и на истински неща. А не на... Така, че книгица си книги, но има нещо много дълбоко. Освен това, човекът е книга. Така, Настрадини, Как ще живееш, ако те изберат хората за султан? Много просто, казва Настрадин. Като стана султан, първата ми работа е да нарушавам законите. Показва в света как действа. Забележете. Първото нещо е да нарушавам законите, а после всичко друго ще се оправи, защото султана винаги има вярни хора. Другия случай. Настрадин запалил дърва на гърба на своето магари. Да види дали ще горят. Те се запалили, тогава магарито хукнало, а Настрадин започнал да му вика. Ако поне имаш малко ум, Бягай направо към езерото. Посланието. Ние често се запалваме от самосъздадени трудности. Забележете каква е красота. Ние често се запалваме от самосъздадени трудности. Но не знаем в коя посока да вървим. дано открием езерото на Бога, езерото на спасението. Че, както ви казах, всичко при него е красота другия случай, по време на Рамазана големия пост един Ходжа приятел на настрадин дошъл болен при него и му казал Ходжа, разкъсвам се от болки, голямо страдание едвам дишам, спаси ме настрадин му казал Ходжа, ще ти помогна но кажи ми, по време на големия пост, какво яде и почва, казва другия Ходжа Нищо особено. Три пържоли, няколко супи, две-три чаши вино, да не обидя съседа. А, да, и ни 15 пирошки, дето черпи един приятел. Изядох после само 15 пирошки. Настрани го попитал, плодове яде ли? Да, ма не е много. Ядох диня и така нататък, и така нататък. До нея имаше грозди, нали там някакви си пет-шест круши, така хапнах. Настадин му казал, има лек за тебе. Ще ти помогна. За твоята болест има спасение. Има спасение за твоята душа. И настрадин му казва, иди там на хълма и купай. Изкупай един поплита гроб или гни вътре и гледай да си посипиш пръста отгоре. Тоест, посланието. За някой недъзи, за голяма алчност, спасението е в другия свят. Просто отиваш в другия свят и това е спасението. Другият случай. Настрадин устроил разходка на жена си в гората, но на едно високо място. Искал да се разходят. Настрадинска разходка. Тя била астматичка. Не можела да диша и се тревожила от високото място от чистия въздух. Настрадин я успокоява и казва Не се страхувай, жено чистия въздух няма да се доближи до тебе. Тоест, чистотата не идва при някои хора. Където и да го търсят, където и да търсят тези хора, чистотата, тя няма да дойде при тях, защото дълбоко в тях има нещо нерешено. Чистотата не е някъде. Тя е отвътре. Настрадин бил на смъртно легло и един човек го попитал. Настрадине, ако се природиш отново, какво би искал да промениш? Какво ще измениш? Настрадин дълго мислил и казал Само една промяна ще пожелая Следващото праждане Аз винаги сресвах своята коса надясно А през цялото време исках да я направо А иначе останалото го искам пак същото точка по точка Каква промяна правят хората в другите си праждани вместо съществени реални промени една преческа, по-друга в чесъна. Настрадин след смъртта си, настрадине след смъртта си, ти сигурно ще отидеш в рая. Настрадин казал, не, след смъртта си аз ще отида на друго място, а в рая ще отиде моето магари. Посланието, рая е за магарета, а не за разумните същества. Разумните отиват при Бога, а магаретата отиват в рая. Така, това беше за днес, следваща лекция на 5 април.